jarraitzen duzu ez, entzirik eratiko erretegi antzuten, eta lesora urbildu gara. Lezora, zen leso oa indela ja, ba, iru urtezta, Bane. iru urtez, bimila eta marrean, lezon, ba, espaldi-espaldi abandona duta, utzita zegoen etxe bat, ziztegenea bezala ezagutzen den etxe bat, justo kale nagusian dagoen etxe bat, ba, okupatu zuten lesoko, lesoko lagun batzuk. Eta orrendela dela hilabete batzuk epaikete izan dute eta epaiketaren sententzia ba dela STBTE bi aste sagutu da eta bueno ba ezin ditugu ba, berri ona direneik izan gurekin daukago Ibon lesotarrat a bueno che sexistia ganea txantsatu zen horietako bat eta baita ere epaitu izan den horietako bat Horgan pixka bat Ibon, ba, lehenengo galdera ba, komenta, kontatzea, ez, ba, nola, nola buratu zitai zuen, etxe horretan sartzea zergatik eta, eta pixka nori zantzen ura, bueno, ez? Bueno, ni gara batean, ba, e, etxe batean alokaigua bizi nintzen, eta gero gelditu galditu nintzen, eta bueno, voltatu izan behar nuen, ba, amarekin bizitza. Eta jun nintzen pizkanaka ba, bilatzen aukerak, ez? Osea, e, kanpora juteko, eta garaibatean ba, donostin ibiltzen nintzen nahiko, asko. Eta hor ba, okupatu genuen, etxe bat, e, bai, e, nola da, martuten ja, ja ez petzen atxean nagona, ja ez goratzen, zei zena zun. E, mar, Bueno, izen bat hori ibai ondoan Eta hori iran nugu genuen iru, iru aste Eta bota ziguten Eta gero zaiatu, bueno, e, horren aurretik ni agon nintzen ba, Oihartzunen bizitzen koksekin egin Kokse irratian lan egin zun, ez? Zaguna bailea, bailea, da, zuen zan Maberaiekin bueno, arazoak izan genuen Eta jun nintzen hortikan Eta gero... Donostean, ibiltzen nintzen Donostean, lojolako gaztetzen kolektiboan, gara hiortakoa. Horain dela, iru urte, la urte, horrela. Eta, bueno, eta hoi pasa gero, ba, ba, esagutzen nion, ba, e, Donostiko talde ekide batzuk, osea, atxeten taldean zehostenak, ba, harremanak, ez, eta, eta, bueno, batzuk nire egoeran berdinan zeon eta ta pentsatu genun beegiratu genun ingurutik ta dena eta pentsatu genuen, eh, bilatu bar dugu etxe bat, eh, utza inorren estena, erabilgabe ta ta hor bizitzeko eta, bueno. Eta no. joan ginan begiratzen, etxe asko batzuk bai, sartzen eta begiratzen, ta batzuk ondo seozten, batzuk seozten, ba E espe jende bizitzen, baina batzutan zerbait mugitzen senta hortikan ba pentsatuen hau ez eta bilatu genuen ba oi etxe bat ba, abandonatuta aban ez osea eta aurkitu genuenean hau sizte ganea e, ateak eta beko leioak kapiatutak zeosten Eta erabaki genun e, galdetu genun pizka bat ta esan ziguten hamar ba, urte tapiatuta za dana mala. Esan zum bat. Eta bueno, ba, erabaki genun hor sartzea, begiratu genun pizka bat, aber zer behar genun, nola seun etzea. Pizkat ka, kapioak eta hori erolitak zeosten ta bueno, salto -za, sinatenean konponketa ketekin bar instantzen dituzten, ez garrua, este no? jatua eta leioak eta mai. Bai, bai, Cristollana, que en enun. Oye, eh, sartu geinanean ja bizitzera, ez? Seren e, sartu ginen horretik, ba begiratze begiratzeko aber zegoera dagoen da etxea edo arriskutsua azala, edo ez. Eta begiratu genuen ez e, e, zela e, arriskutsua, struktura ondo segon, baino kapioak ta planta e, gaizki sosten eta sartu ginean ean, ba, lehenengo gauza esan atea, atea ondo itxi, eta gero eskonbroak, baina kriston eskonbroak, eh, e, sakukadak eta sakukadak, o furgoneta bat, e, sortxi viaje lehenengo aztean, bakarrik, o bakarrik zaborra, ez genuen obra eta ez erin, sortxi viaje, bakarrik e, barra, zaborra <gülüyor> Eta ja gero asezineten ja piskatura txukundu zenutenean Asezineten piskatura esan lagun egon txineten hor bizitzen? Lau, bi loezokoak eta beste bi donostian bizitzen zirela ta esan bademora egon txineten? Ba sortxilla bete, konpondu genitun, e, ba, ba, kapioak aldatu genitun, ura sartu genon, e, elektrizitatea E, instalazio elektrikoa ondo jarri genun eta dena, osea Hori, hazi erantzuan, ba, eskomron artean loitea eta horrela, eta gero ja, ondo zehon Eta kanpotik ere itxur aldatu ziren Kontraperzianak eta hoi, egia er, erorita er, er ezti, osten, eta txukundu genuen pizka bat, oso, osea Mhm, etxea samardugo etxear badela, bai, dela aldezarrean dogonen etxe hauetako bad zarra den arriskoa, es, harria nah, kanbotegan arriskoa da, gero nah, leioak nah, nah, nah, nah, e -ba, nah, nah, nah, eta uh, tieak uh, uh, eta hori dena egurra, es, berez 2, 2, da, es, hola, es, nere bad sarrera ta gero da. Mhm. Eta, horre ta hor ordain ondoren ja itxe daizuen alde egitekoa aginduak. Eh, hor ignorena da, etxea eh, Hor jabe desberdinak agertu dira Hor zuhez hartu sinetenan Norbaitena zen, gero beste batzena edo nore izan da historia hori Ba Galdetu genun, eta esan ziguten Jesolnor, bilatu genun Interneten bidez, eta Bilatu genun, Jesolnor zela Horren jabea Jesolnor da inmobiliaria bat Eta non oztialdeko Inmobiliaria handi bat, eh? E, Osea, ez dia... Negozio txiki bat, nah, daka begiatu nun eta daka etxeak eta etxeak eta etxeak, bo, apunta pala. Eta, eta gero, eh, oharto ginen, eh, eh, prozeso bat eh, jarri zuen jesoren hor eh, lezoko gudaletzean nahorka. Zeren, nahi zuten etxeoi bota eta eraiki beste bat, hor, terren hortan. Eta udaletzea esaten zuen, bat, fatxada, estetikoki, e, alde zarbe, zelako, ez? E, Errespetatu inbarsala, e, gauza batzuk, osea, ez dakit legislazio bat dago horrein guruan, ez? Kasko historikoa izan danik, ba. eta ezin zuten, beraien planak ezin zuten aurrera legalki e, eraman. Eta bueno, guk pentsaten genuen, ba, zigurazki, hauek, uzten dute horrela, eta nahi dute, ba, ba, bota etxea, osea, eta, uh -huh. eta hor jarritu genuen, e, nun dikut. Sortzi, ja, eh? eta pasasen dituzten ez, hor, eta greia egitxizena gindua ez? eta, bueno, eta oh, ja, oh, hori hori hori pasondoren, ehan dikantzemat biurtutara, epaik iritsi da, ez? Bai, e, erabaki genuen, e, e, ba, obeditzea epaia hain, zen batzuk genuen marroi batzuk, biz, e, atxetik eta hoi, eta, bueno, gauzak ez gogor e, goera, ba, ba, alde egin genuen. Erabakik genuen, erresistenzia eh, ezitea horrela horrela ja eh, ezin digute horrekin ezer leporatu ez? Eh, ez da usurpazio horik, ez da ezer ziren, ez digute inorezan, hortikan alde egin behar genuen eta hori, eta beraz, eh, jabe, eh, jabeekin, osea jesol norreko zuzendarekin itxain genun esaraketa eh, jarri baino lehen Iritzi baino lehen, eta esan zun, ba jarri ba zerbait, eta begiratuko dut eh, Akordio bat irizteko, ez? Ta, ta ber begiratuko dut eta listo, baino gero, iunek, esan zun e, Beraiekin kontaktuan jartzen baduz baseate, zuek e, esan nahu bere abokatua, e, ose o amenaza bat, botasun E... Egingo zuela, ez daki... ez daki nola behitzen, ne? E, e, Prozesarnoz porkoakzion edo horrelako zerbait. Eta, bueno, orduan, gure, gure proposamena, abokatu enbidez, e, erabaki genun un, ba, bere, bere abokatuekin, proposamena e, ba, begriatzeko. Eta bueno, eh Gsol Norrena abokatua proposamena gure proposamena, eh tipo ni asaldu. Uh -huh. Eta. Eh. Ta gero paiketan, bueno, gauso kez es dira, espero ze eh. noten ez dela, está. Eh, es, bueno, eh, paiketan argitu zen nahiko ondo eh gertatu zala gure eh, osea, jabea eh irekita segon proposamena ikusteko tabokatua eso en eh, proposamena eh, erakutsi Eta dena, eh, eh, era mangen unta, galdetu si oten o en repaile No, no tengo conocimiento de que eso me haya llegado No lo he visto nunca, es la primera vez que lo veo Eta, oye Eta, naiko garbi, gelditu zen, eh, epaiketan O sea, guk, es genuen uko egin hortikan aldeigitera eta jabearen itzaeri, osea, oso txintxoak izan genuen, ginean, oso txintxoak. Eta, bueno, elpailea erpa, erabak izun, ba, ala, e, leporatzea hoi, nola da, usurpazioan delitu hoi. Eta hoi ez dakar zentsurik, e, guk ez dugu, inori, ba, atea hitzi, osea, E, ez dugu ezerta, ezertai uko egin hori da izan usurpazioa izan zen erabaki judicial oso nola ezateko izango eh, nuke, haber nahiko arbitrarioa osea, inongo froga gabe inongo osea, demostratu inbar da, hor usurpazio bat egon zela, ez? Ba, ez ese, egon demostratuta, oi? Eta, bueno, bera, erpailaren erabakia nahiko arbitraria izan zen. Mm -hmm, azkenan zigorra, zenbateko izan da? E, ba, bi, e... Lahuila bete, eta... Lare euro multa. Osea, lare un euro multa. ordaintzen badegu, ez gea barrura joten baino, zin badegu... E, Hor daindu, ezin dugu erabaki e, e, e, o sea, Espetxera, junbergera Ia bete horiek betetxera Nahita nahi ez Zeren juten da porlo penal Eta prozeso zibil bat izan Eta horregatik Eta horren ondorioz ba Galditzen zaizkigu ba, ba Antecedente penadak Eta hori putada bat da Batez ere niretzat Eta bueno, besteak ez dakaten Ni bezalako marroi bat, eta hui Baina ere izan liteke putada bat, bere nientzat, antezente pelalak horregatik ez da, ez da normala Bae, ba. ez, e, zeukere, Bai, baina horregun ez, zuzeuke ere, bai, ez daien ari gaudutela Ni ikustu, jendeak, igual, entzoten dutena, zentzeli ketik jakin godu dela baina daukasun bestea da, dibidez, ba hain ospetsua den barzinari tartazoie... Bueno, barzina eta beste batzuean es, egin zena... Man. Tuluzen, burduzen, burduzen... E, tuluzen egin zena, beti konfonditzen ditut, ez? Eta, bueno, suposatzen zela, ez, azken finean, ez... Eze batean sartentzera abandonatuta dagoena, konpontzen duzu gura, bere, ez duzu gaizki egiten akusatzen zaituzten usurpazio horretatik... Ego beste kaso horretan baita ere egiten duzu ekintza bat nolabait oso pasifikoa dena, oso ikusgarria dena hori bai, baina Man. ez laukala inolako teorian, inolako e, e, sigor penalik ez, eta topatentzea batean nolako bi, bi, bi marroirekin ez. Man. Ba, bueno, ba, ez dakit, orduan, ba, bueno, mobilizazioak egon dira Elkarrezketa horrekoazten egin behar genun, Azkenen gozabate gati, besteagatik ez genuen egin Larun batean yeah. egin zen mobilizazio bat eh, Ez dakit, mendikan aurreazentu dieen zuen azma, ze palu, zuen mamarditu zuen, zuen Ba, algean lortxean dirua, ba, multa oie horreintzeko eta hoi uh -huh. Eta, bueno, e, dira batako... Beres dira, la, lareun, bide zematizantzatezik orduak eh 3 lagun beraz esangore aterea euro ez da bai. Entalarun batan, bueno, ba ondo, no? e, jende asko etorri izan ta naiko naiko ondo jende erantsunzun jende bat. Da, pentsatu duzu ez ere diru hori lortzeko edo norabeta jodaiteke diru hori emane duenak, eh lagunduen eduna? Ba, e, ez dugu pentsatu orainik ere egin. nahi eginan zerbaitan tolatzea txerrin baina ez es que azken boladontan eh, alkola saltzen ez da ezer ateatzen uh -huh. oso, oso gutxi eta gaina uh -huh. igual ez dira un momentuak ez ez da gitezoain justo jaiak azten dira, leku gustitan ez, eh? guda uh -huh. e, dator ustaia gustua, jendea pixka nire xarte daukazu, eh? epea honi aurre egiteko ez eh, da kigu ez dute jarri oraini Oi, orain ez dakit. Sentzentzia firmea da. Hauda bai, bai, e, e, ez dago rekurtsori, kasienda Bai, e, errekurtu genun eh audientzia probintzialera. Baina hieek Ez Atxera eh atzera botatzen. Eta oi, oi baita ere, osea, ikusi gabe ez dakit. Zer no, botatzeko ez dakit. Ze ze pentsatzen aina dia. No? Baina, bueno Bo, zonde gion, baur duan Pentsatu zuen berriak dutiko itugula ez eta zonte izango dela 1000-101 ba, ba, euroiek balortzea, aliketa mm -hmm. ez, bestela eta mm -hmm. ja, gutxiner marroi gainetik okay, ankentzea ez Baina, honekin ez dut e, desanimatu imatu nahi beste jendeai asmotan ba, e, eukitzen badute, ba, okupazio bat aurrera ara edo okupatzeko etxe bat, gutxak Etxe asko oste hutsak, eh, herrialde ordentan, etxe pila bat hutsak eta urteak hutsak darma Ba, animatzen dio e, egitea guk. Sorte txarra udiki dugu, baina normalean eh, hernanin ubesaralako batzuk berdina egin zuten ta ez dute inongo marroirik jaso. Oi, guri gertatu zaiguna ez da normala. Da, eta ez da legal, legalki, ez da legala Ez, ezagutza ditugu etxepio bat hemen ingurutan okupatuta dela matzatenan urte asko, urteak eta urtea batzuk eta ez doketenak edo edo beste batzuk baita ere azkenean bota egin dituztena, baina bueno, edo negoziazioak egon direnak, edo beste eriagoa egon direnak inolako, inolako zigorri gabe baita ere ez <gülüyor> eta gainera egoera den bezalakoa ez, justo momentu honetan Baal. beste jende kaleratzen ari direla bere etxerizitzatetatik Bai, okupazio zilegi eta... Norbaitek animatzen bada, ba, animo, errera, osea, egin behar da, osea ah, Agian alako Aida... sententziekin, ala agian nahi dutena da, beheldurtu, baita ere eh, Ribatean baldezo bezela, dinguru batean emeoazualdea bezaran un okupazio de xente gondiren, es, pixka, ba, jendeari esan, txikontuz eren... Bai, da toke bat eh, emateko baino baino beraz, eh, sustapen legalak, edo ez dakit nola oh, Oñarri legalak ez dozte sententzia hoi diktatzeko, baina, bueno, hoi da. Ba, bueno, ba, eskerrik asko, gurekinego teagatik eta, bueno, nahi desutenerako, bada, kese, non goden, sencerik irratian, ta, bueno. Uh -huh. Ahorrera vale. animota, bando vale. segui, venga, eskerrik vale, esker asko.